Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, idag kom domen för mordförsöken och mordförberedelserna i Sidsjö i Sundsvall i somras. Och det här fallet har ju varit lite speciellt eftersom det är tre tonåringar som båda har varit misstänkta för att själva ha begått grova brott men också själva varit brottsoffer. Och allt har varit i samma rättegång. Vi har berättat om det här fallet tidigare i avsnittet De torterade barnsoldaterna i Sundsvall. Ja, och den korta bakgrunden till det här är att tre tonårspojkar, 14, 15 och 16 år från olika orter i landet åker till Sundsvall. De ska leverera tre vapen där och enligt åklagarna är målet att mörda en rappare knuten till Dalernätverket i Sundsvall. Men de tre tonåringarna ja, de hinner inte utföra sitt uppdrag innan de blir påkomna av nätverket som kidnappar dem och torterar dem i skogen. Så illa att åklagarna menar att två av dem har blivit utsatta för mordförsök. Flera av måttalare döms nu till fleråriga fängelsestraff, bland annat en 24-åring som döms för att ha utdelat knivhuggen mot 14- och 16-åringen som hade kunnat dö av sina skador. Rapparen, som enligt tingsrätten varit drivande i händelserna, frias från försök till mord men döms till fängelse för andra brott. Två av pojkarna, 15- och 16-åringen, döms för mordförberedelser på rapparen. När det gäller den yngsta av pojkarna, 14-åringen, så åklagaren väckt bevistalen mot honom för två brottsmisstankar för förberedelse till mord och synnerligen grovt vapenbrott. Och bevistalan är till för att reda ut skuldfrågan för personer som inte är straffmyndiga, alltså under 15 år, men något straff döms inte ut. Och bevistalan är något som vi kommer berätta mer om i vårt nästa avsnitt. Men innan vi går in mer på domarna och hur tingsrätten har tänkt så ska vi backa bandet till den här sommarkvällen i Sundsvall 2023. du inte fatt. Ja, Maria... Jag, och jag är just nu på Sjönsmåns kyrkogård, okay. uppe i ah. eh, Där är jag och dottern ute på titta på graven Så kommer en kille, han kommer helt naken. Och han säger att de har kläder, av alla kläder, så han går helt naken. Och så när vi kommer närmare och tittar, han har jättestora kniv. Att alltså, de har skruvar på ryggen så han blöder, och i handen. Han blöder jättemycket på ryggen och han står Ja, Det här larmsamtalet kommer in till SOS halv nio på kvällen den 7 juli 2023. Marianne som ringer in berättar att hon och dottern är på kyrkogården när en 15-årig pojke som vi kallar för Henok plötsligt dyker upp. Naken och med knivskador på kroppen. Henock berättar för Marianne att han inte är från Sundsvall och att flera maskerade män har klätt av honom och knivskurit honom. Marianne, som till vardags jobbar på sjukhuset i stan, försöker ta hand om honom tills ambulansen kommer. Det var varit jättekockade när han kom här ja, på kyrkogården. Ja, jag förstår Någon. det. Ja, från polisen, ja ni är han är lite kockad. Nu. Han sitter här och har kyrkogård. Dagen innan har Henok och två andra, 14-årige Noel och 16-årige Leo, som vi kallat dem, kommit till Sundsvall. Noel och Leo har tidigare suttit på samma HVB-hem, båda stuckit därifrån och fått ett uppdrag av Foxtrott att leverera tre vapen. Polisens teori är att tonåringarna också har fått i uppdrag att mörda en rappare i Sundsvall som kopplas till Dalernätverkets valang där. När tonåringarna kommer till Sundsvall möter de upp en äldre kille som har fixat lägenhet de ska sova i och annat praktiskt. Dagen efter så ska de genomföra sitt uppdrag men något går fel. Ett skott avlossas i lägenheten och det är troligtvis av misstag men efter det så går pojkarna ut och gömmer vapnen i en skog. När de är tillbaka i stan stöter de på några personer ur Dalen nätverket. På övervakningsfilmer ser man hur två pojkarna åker på elsparkcykel och passerar två av de här dalenkillarna som vänder sig om. Åklagarens teori är att dalenkillarna förstår att något skumt är på gång. Den tredje pojken dyker också upp och alla tre blir konfronterade av dalenkillarna som får fram att pojkarna är i Sundsvall för att döda dalenrapparen. Enligt rapparens advokat Daniel Nordfjäll så ansluter rapparen till sina vänner som konfronterar pojkarna efter att han fått veta att ett brott planerats mot honom. Så här har advokaten Daniel Nordfjäll tidigare sagt till oss. Han har ju fått uppgift om att det ska komma upp vapen till Sundsvall. Eh, han vet inte i vilket syfte de här ska användas. Eh, men eh, är ju givetvis orolig, dels kanske för sin egen del men också för, för andras del att de här ska användas. Eh, och eh, får ju då uppgifter om att de här pojkarna ska veta vad vapnen är. Och han vill ju då få bort de här vapnena från marknaden helt enkelt. Och det är ju det är där han är delaktig egentligen att leta efter de här vapnen. Rapparen nekar dock till att han ska ha orsakat pojkarna några skador- det som hände sen är att pojkarna torteras i timmar. 15-årige henok förnedras och skadas med kniv innan gärningsmännen lämnar honom. Och henok tar sig alltså sen till kyrkogården där Marianne möter honom. Leo Noel torteras på en annan plats i ett skogsområde. Båda blir knivhuggna i halsen och där och då tror pojken att de ska dö. Men när gärningsmännen lämnar lyckas pojkarna trots skadorna ta sig till ett bostadsområde i närheten. Strax före midnat ringer de på hos ett par som sitter och tittar på tv. När paret öppnar så ser de 14-årige Noel och 16-årige Leo som ligger på stentrappan upp till huset. Är det en vuxen person? Nej, det är två killar. Så här berättade en av ambulanssjukvårdarna om när hon åkte ut på larmet om de skadade pojkarna. Alla vi fyra ambulanssjukvårdare som är på plats hjälper vi åt att, att de händer ta personerna där och att lasta in dem i våra bilar. Man misstänker ju att det är allvarliga skador gör vi ju och vill ju komma därifrån så fort som möjligt. Både Noel och Leo sövs ner och opereras. Deras skador är så allvarliga att de kämpar för sina liv. Under tiden på sjukhuset så fyller Noel 15 år. Åklagaren Jens Göransson beskriver våldet som pojkarna utsatts för så här. De här två sista i vårt fall har haft riktigt tur att de överlevde. De blev ju nerkövda direkt på sjukhuset. Och sen opererade och den andra killen har ju närmast tortyrliknande hur man har gått an på hans kropp. Senare grips flera personer som enligt polisen tillhör Dalernätverket i Sundsvall. De är misstänkta för tortyren av pojkarna. En av dem som grips är rapparen som själv skulle dödas. Det här var andra gången på ett halvår som ett mord misstänks ha planerats på rapparen. Poliser som vi pratar med tror att det beror på att rapparen är ett ansikte utåt för Dalernätverket i Sundsvall. Men det finns de som ska vara högre upp i hierarkin. Och sen vi tog upp det här sist så har ytterligare en person gripits misstänkt för människorov och mordförsök på pojkarna. Det är en 23-årig kille från Sundsvall som varit häktad i sin utevaro sedan i slutet av september. Han greps på Arlanda i slutet av december när han kom med ett plan från Turkiet. Han åtalades för de här brotten idag, alltså samma dag som domen kom för de andra. Rättegången har hållits bakom stängda dörrar med tanke på pojkarnas låga ålder. Nio personer åtalades för brotten mot pojkarna och nu döms alltså flera av dem. Sex stycken var åtalare för försök till mord på pojkarna, bland annat rapparen, men alla frias på den punkten förutom en 24-åring som döms till 14 års fängelse. 24-åringen är den som både Noel och Leo pekat ut som den som knivhuggit dem. 14 år i fängelse är det strängaste straffet som döms ut. Flera av de andra döms till fleråriga fängelsestraff och fyra av de åtalade döms för människoro, mindre grovt brott. Rapparen frias alltså för försök till mord men han döms för bland annat grovt narkotikabrott och människoro, mindre grovt brott till sju års fängelse. Och så här säger rapparens advokat Daniel Nordfjäll. Ja, jag har pratat med en human och vi är förstås besvikna och jag har ju läst domen inte precis allt den är på 120 sidor eh, lång och men av det jag läst i de väsentliga delarna så, så kan man konstatera att tingsrätten har hamnat riktigt snett i det här det är svårt att förstå egentligen hur rätten har resonerat och man hade ju kanske kunnat förvänta sig en Materiellt riktig dom när man har dessutom har ut så lång tid på, på domens avkundande. Vi, vi kommer självfallet att överklaga det här till Hållrätt. Men pojkarna döms också. Både 15-årige Henok och 16-årige Leo döms för synnerligen grovt vapenbrott och för förberedelse till mord på rapparen till två års sluten ungdomsvård. Max Eriksson är 16-årige Leos advokat och kommenterar domen så här. Ja, han är framförallt besviken på eh, påföljden. Eh, han är besviken på eh, att han inte berättades som kränkningssättning Och sen naturligtvis att han dömdes då för förberedelse till mord. Vi kommer att överklaga. Eh, den saken har jag ju pratat med min klient om. Men exakt i vilka delar det kan jag ännu inte uttala mig om. Utan det får ju visa sig när vi, när vi väl skickar in ett överklagande till, till tingsrätten. Åklagaren hade ju väckt bevistalan mot Noel som var 14 år när det här hände. Hans skuld prövades alltså i rätten även om han inte kunde dömas till något straff. Tingsrätten tycker att det är utrett att Noel har begått de här brotten, alltså synnerligen grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Killen som ska ha fått uppdraget av Foxtrott och sedan ordnat så att pojkarna hade någonstans att bo och gett Foxtrott information om rapparen döms till sju års fängelse. Det var allt för oss den här veckan. Lyssna gärna på vårt långa avsnitt som kommer i om när Foxtrot-konflikten kom till Linköping och mordet på Benzema. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.